Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 7. Nu înțeleg ce vrei să spui. Eram uluit, am rămas cu haina în mână, am râs ca un cadavru. Sincer? Nu înțeleg ce vreau să spun? Și ea afectat. Absolut sincer! Tremuram, aprins și indignat de atâta crasă prefăcătorie. Ei bine... Atunci poate ai să înțelegi altă frază ceva mai simplă. Să ne despărțim. La București începem numai decât cum ajungem divorțul. Dacă vrei să rămâi cu amantul dumitale, n-am nimic de spus. Cu toate că nu-mi pot face iluzii, după cele ce am văzut de ieri până azi, te rog totuși un lucru. Acum când ai certitudinea că vei rămâne toată viața cu el... Să evităm spectacolul și să nu ne oferim comentariilor adunării publice de aici. N-am văzut niciodată o privire de îngerat, de obosit și de mirat. Dar despre ce e vorba? Pentru Dumnezeu! După cele ce ai făcut azi, mi se pare uluitor să mai întrebi despre ce e vorba. Și ca un bolnav care nu știe ce s-a petrecut cu el în timpul delirului. Dar te rog, te rog, spune-mi ce am făcut? Indignat și revoltat de atâta îndrăzneală, am întors capul cu dinții încreștați. Nimic! Simțindu-se tare, stăruia Ia acum. Te rog, spunem ce-am făcut! Te rog!" Mira silă. Atâta. Că simțeam că orice vorbă, aș fi spus, ar fi căzut alături. Nimic. Vreau să ne despărțim. Ne-am dezbrăcat, dar în pat, cum eu evitam chiar să o privesc, a început din nou. Ștefane, te văd așa supărat și jur că nu înțeleg de ce. Am început să fierb de mânie. Îmi juri? Îți juri pe ce vrei? Dar o clipă m-am oprit mirat, întrebându-mă dacă nu cumva greșesc, și m-am hotărât să explic ceea ce se prefăcea că nu pricepe. Dar când să caut... Cu mire, văd că nici eu nu am nimic de spus. Ce să-i reproșez? Că pe drum a stat lipită de mine și de el? Că s-au coborât să culeagă flori? Că s-a sprijinit de brațul lui? Că au făcut un mic grup aparte? Ai fost tot timpul împreună cu acel domn. Ai dansat aproape numai cu el. Ares indulgentă." Ei bine, dragul meu, dar asta e firesc atunci când vii cu cineva pe drum într-o excursie ca asta." Toate femeile au făcut grupuri, se creează inevitabile izolări. Nu poți fi familiară cu toată lumea și atunci se pare că ești numai cu unii. Pe urmă, el e un bun dansator. Toate femeile din lume dansează, cred. Da, însă nu numai cu un singur partener. Dar bine, aici nu e bal, am venit împreună pe drum. Nu, nu, a fost un adevărat scandal. Toată lumea va a privit. Ce scandal! Ți s-a părutție? Nu ai văzut că, ți-am spus, toate femeile fac la fel? Așa sunt petrecerile astea. Odată, acasă, niciuna nu se mai gândește apoi la cunoștințele și întâmplările de aici. Hai să vezi că nici tu nu ai să te recunoști cu toată lumea de aici. Ești de o sensibilitate imposibilă. M-a mirat această intenție de maturitate în judecata ei și eram indignat, dar tăceam. Firoște că nu aveam de obiectat niciun fapt precis, dar asta nu însemna totuși că ea nu mersese cu trup și suflet într-o aventură. Aveam însă acum certitudinea ca avinei unor miniștri care, respectând cu sfințenie litera legii, își permit orice, chiar cele mai veroase afaceri. Cuvântul e oricând un mijloc imperfect de comunicare. Tot ce e sens, tot ce e adevăr, tot ce e conținut real scapă printre silabe și propozițiuni ca aburul prin plesnite. Aveam totuși în plasa logicii un fapt precis. Azi, credeam că ți-ai sucit gâtul, tot întorcându-te să vezi dacă vine la masă. A, mi-am sucit gâtul. Ce idee! Mi-am sucit gâtul. Și încerca să bagatelizeze. Dar a simțit din privirea mea netedă, ca moartea că aici nu capetă găduială și nenorocit inspirată. A, acum știu ce vrei să spui. E cu totul altceva. Dacă ți-aș spune, ai vedea că. Dar spune-mi atunci. E, e un secret al nostru toate, Madame Slugeru și Madame Georgescu. Ajunsesem și la secretul de familie din Buburuș. Și era în așternutul străin, Deprisos aproape de mine, cu tot trupul știut. asta e tot ce-mi rezervă viitorul, corpul femei atunci când vreau, ce să fac cu el fără celelalte bucurii, când știam că nu e nici el perfect. La un milion de femei abia de una întreg frumoasă, restul au nevoie de indulgență, de înțelegere. Numai sufletul poate înlocui lipsurile. Și sufletul nevestimii era a uscată, capul dur și gol, să pot lovi cu ciocanul în el, parcă tot gâtul prinde de Mi-am îngropat fața în perna care se încălzea numai decât, de a trebuit să schimb mereu căpătăiul, dar fără să pot dormi și n-am mai scos o vorbă până târziu după amiază. Ea a dormit. A înătușit sănătos, s-a în obraz și în privire, reintegrată vieții. Numai eu parcă eram bolnav de uremie. Cum tot cearceaful și perna erau prea calde, cum toate cărțile pe care am vrut să le citesc mi se păreau uscate, am coborât către ora cinci în grădină. Se sfârșise parcă o sărbătoare, o întâmplare frumoasă în lume, care niciodată n-avea cum să se mai repete, și eu supraviețuiam singur, dar, cum dai nu ești o coajă de lămâie stoarsă, aruncată după masă. Soarele mi se părea leșios și când am trecut pe lângă bucătărie, am simțit mirosul de mâncăruri trezite. Au dat peste mine un grup de cheflii care, în zorii zilei, se înfundase într-un beci și acum ieșau beți turtă. Fostul ministru plângea și ținea să mă îmbrățișeze neapărat, umplându-mă de bale și vărsându-mi vin pe haine. Avea sentimentalismul gălăgios și plângăreț al moldovenilor la beție, cu promisiuni jurate la toată lumea, cu demonstrații și invocări lirice de frățietate, pentru ca a doua zi, treaz și revenit la sentimente normale, să se prefacă și cu o tainică spaimă că a uitat totul, afară doar de promisiile și legămintele celorlalți. Totuși e sigur că ei între ei, cel puțin în momentele acelea, se iau în serios. Plecarea înapoi a fost la opt seara. Era între mine și el ca la ducere. Era între mine și el ca la ducere, n-am vorbit decât rezervat și politicos, numai cu el tot timpul, refuzând cu sile toate încercările ei de a-mi capta bunăvoința, prefăcându-se de altfel că ia lucrurile în glumă. Mai târziu a adormit, sau s-a prefăcut că doarme, rezemându-se cu capul pe pieptul meu, ceea ce însă nu mi se părea decât un pretext ca să-i abandoneze lui cealaltă jumătate de corp. Nimic nu mi s-a părut mai simbolic decât această așezare a ei. Dacă n-aș fi știut despre ce e vorba, dacă aș fi fost soțul naiv pe care îl voia ea, aș fi crezut că un subit și sincer acces de preferință o face să se agațe duioasă de gâtul meu, când ea nu făcea asta decât tocmai pentru că așa își putea culca picioarele și șoldurile aproape în brațele celuilalt, de altfel și mai general socotit, nu era oare cu un înțeles deosebit această împărțire a ei însăși pe care o făcea singură între noi doi? Încheiam bilanțul sinistru al acestei petreceri ca un general înfrânt și fugărit, promis de gradării și exilului, care compară resturile înspăimântătoare cu armata frumoasă și strălucitoare de entuziasm pe care o comanda la defilare cu două zile înainte. de minte, aceste excursii împreună de perechi tinere, când femeile sunt frumoase, devin mai totdeauna lupte amicale, tot așa cum amicale erau acele turnoa medievale, numai ca atunci când totul trebuie să revină la normal, după furii nemărturisite și explicații amare, întocmai ca și în acele pomenite timpuri, de multe ori, cadavre acoperite sunt aduse înapoi pe scuturi și târgi acasă, așa cum mă întorceam eu cu imaginea femeii iubite ucisă. Peste două zile ne-am dus întreaga bandă la deschiderea unui teatru de vară și de acolo la un restaurant de la șosea. Ce-a fost la țară s-a repetat și aici. De-abia mi-a mai stăpânit indignarea, indiferent la comentarii. O doamnă, poate încă tânără, faimoasă frumusețe, aventuroasă pe vremuri, care mă privea cu afecție totdeauna, cu care adeseori aveam interesante convorbiri despre întâmplările din viață, căci în noua cochetărie pe care și-o permitea de a se îmbătrâni cu intenție mai devreme, era parcă din eleganța unui general tânăr, retras voluntar la pensie, a încercat să mă împace. De ce atâta enervare? I-am arătat surâzând trist pe nevastă mea și mi-a spus glumind frumos și cu emoție, încât nu mă puteam supăra. Știu o vorbă și dacă nu o știți, o spun eu. Femeia înșoală numai pe cel pe care-l iubește, pe ceilalți îi părăsește pur și simplu. I-am spus că asta nu mă consolează, dar mi-a explicat că nu crede că e vorba de altceva decât de un flirt. I-am turnat în pahar vin auriu privind-o E o formulă greșită fără înțeles la o femeie. Nu corespunde niciunei realități decât dacă e vorba de o fată care vrea să petreacă, dar în sfârșit să-și păstreze totuși fecioria fizică și care de altfel s-ar da din toată inima sau de femei bolnave care s da cu pasiune, dar le împiedică o de care suferă. Mare sens acest flirt, atunci când o femeie urmărește vreun interes și ca să-l realizeze, face toate avansurile, dar după ce a obținut ce ținea, se refuză. Sistem practicat de multe actrițe și profesioniste nemărturisite, dar nevastă mea nu e în niciuna dintre aceste situații și pentru ea un flirt, E o aberație. Ah, dumneata, ești dintre acei care fac mofturi interminabile și la masă, dintre cei care totdeauna descoperă firele de păr în mâncare. Sunt eu de vine dacă mi se oferă fire de păr în mâncare? Nu, atâta luciditate e insuportabilă, dezgustătoare. E închipui că ești în stare nu numai să-ți examinezi, exagerat partenera, dar că în ultimele clipe ale îmbrățișării să-ți dai seama exact de ceea ce simți, ca și când ai asista la un spectacol străin. Doamnă, e perfect adevărat ce bănuiți, dar încheierea dumneavoastră numai e falsă. Atenția și luciditatea nu omoară voluptatea reală, ci o sporesc, așa cum de altfel atenția sporește și durerea de dinți. Marii voluptoși și cei care trăiesc intenzi viața sunt neapărat și ultralucizi. Cu ce plăcere te aș fi înșelat pentru această continuă neliniște și bănuială dumitale, și desfăcea senzual o portocală. Avea o eleganță de marchiză. Deci nu mai fi părăsit? Poate că atunci da, dar aș fi regretat o toată viața. Suntem atât de toante când suntem tinere. Surâdea îndepărtat și frumos cu părul ei argintiu, și eu o admiram atât de pasionat că toată lumea părea intrigată ca de o scenă de dragoste. Va fi nevastă mea peste un sfert de veac ca femeia aceasta de lângă mine? Și ce înțeles adânc ar fi avut lucrurile? Va fi fost această femeie la fel cu nevastă mea? Și, imposibilă întrebare, vor mai fi altele acum? Și încă mai fără sens... Întrebare. De ce mi se pare posibil numai în trecut? De ce regret că am pierdut, venind cu douăzeci de ani mai târziu, trupul cald cu zâmbetul bun și melancolic al acestei femei? Dar nu, toate sufletele acestea de carne și mătase devin prea târziu și de prisos bune. Asta e rochia albastră. Nu i-am vorbit nevestimii o săptămână. Am mâncat singur în birou. Peste câteva zile, la masă la prieteni, mi s-a părut însă că rezerva mea nu mai are niciun sens și am stăruit toată seara pe lângă o femeie frumoasă, aproape tot atât de înaltă ca mine. Când spun am stăruit, e un fel de a vorbi. După un ușor început, ea, dezlănțuită, m-a copleșit cu prietenia ei. Tot ce a făcut nevastă mea la țară aici s-a reeditat într-o singură seară. Genul era acum de față. Ca să nu pare prea supărător, femeia a dat o nuanță de glumă lucrurilor. A declarat că dăruiește pe bărbată vestei mele, că mă iubește. A făcut scandal când mi-a luat cineva locul de lângă ea. Îmi vorbi despre femeile grase și slabe și, ca să-mi arate că ea e numai înșelător slabă în fața tuturor, mi-a luat mâna și mi-a dus-o apăsat pe șoldul ei plinuț. Strânge! Eu, uluit, aveam aerul ridicol al lui Iosef în casa lui Putifar. Cum mă lăsa un moment liber, fugeam, dar mă căuta și mă aducea înapoi. săcăită, dezorganizată, nevastă mea era vânătă, glumea galben, iar de câte ori îmi aduceam aminte de ea și o priveam, îi întâlneam ochii mari și îndurerați asupra mea. Nu a mea entuziastă m-a să dansez cu ea, deși dansam prost. Pe urmă m-a luat de mână și m-a dus într-un salonaș cu divanuri. Hai să fim singuri. Eram stânjeni de parcă nu mai în străchi călcam. Ne-am rezemat lungiți unul lângă altul și m-a întrebat tot felul de prăpăstii. Când s-a bătut din întâmplare cineva pe la noi, s-a înfuriat. S-a dus la birou, a luat un toc și hârtie și a scris un afiș. Intrarea oprită. Pereche amoroasă. Cei care veneau, citeau, râzând ca de o glumă bună și plecau, cerându-și scuze, ipocrit. Glumea firește, dar asta n-a împiedicat-o să-și frământe sânii de coatele mele și să mă sărute când îi se părea că nu vine nimeni. I-am spus că trebuie să fim cuminți, m-am smucit și am plecat. Mi-era rușine de rolul grotesc de siluit de o femeie și mă gândeam la situația delicată în care soția asta vulgară, cu glumea ei menită să mascheze abil o purtare mai precisă, își punea bărbatul. Nu mi se părea suficientă scuza că e vinovat că nu știe să-și stăpânească nevasta și nici nu mi se părea că trenurile nu trebuie lăsate să treacă sau că trupurile șarmante care se doresc și se întind sunt deasupra oricărei ridicole filozofii. De-alminteri, ca să se poată trece puntea periculoasă, se face aici un cadril de naivități. Femeile, ca să poată realiza toată aventura, se prefac că o socotesc ca pe un joc naiv. Dar, în același timp, bărbatul serios, care nu știe să profite, e acuzat el de naivitate. La ele, însă, naivitatea prefăcută și cu scop, Precis, e dintre acela pe care o practică unui excroci în primele momente, făcând pe proști în fața unui judecător de instrucție, declarând că au încasat cecul fals la bancă, în glumă, ca să facă o farsă unui prieten de la Hamburg, dar judecătorul știutor, cu privirea rece, pune zâmbind lucrurile la punct. Fără grijă de spectacol, ca un animal rănit, nevastă mea se trântise într-un fotoliu și nu vorbea cu nimeni. Noua mea amică a venit după mine. Ești un caragios și mi-a fixat o întâlnire în oraș. Cealaltă era geloasă și suferea. Simțeam acum că e o jucărie în mâna mea, că puteam să o umilesc, să o fac să sufere și mai mult. Dar la ce folos? Venea să-i spun, uite ce ai făcut din dragostea noastră, din, din bietul nostru trecut. Acesta e idealul tău de iubire? Acest continuu asasinat? Acasă, furioasă și îndurerată, mi-a spus. Acum cred că ai să-mi dai dumneata explicații mie." I-am arătat că n-am făcut nimic mai mult decât ea la Odobești. Da?" Eu nu m-am proclamat flirt cu G. Nu m-am pipăit cu el. Nu m-am înfundat cu anunțuri obraznice într-o cameră cu divanuri." E adevărat că până acolo nu ajunsese." Dar nu e mai puțin adevărat că tot eu mă simțeam în pagubă. A ținut să-mi plătească însă cu vârf și îndesat întâia dată când ne-am găsit iar în bandă cu el. A stat mereu, aproape în brațele lui. Îmi spuneam că nu e nicio pedapsă și că, dacă vrea să mă pedepsească, însemna că nu era indiferent, că eu preferasem altă femeie, deci mă iubea. Cu toate astea, fizic, Spectacolul mi era de neîndurat. Nu aveam tăria să văd, orice mi-aș fi spus, cum femeia pe care o iubesc e ținută în brațe de un bărbat și i-am spus-o vecinei mele, de rândul trecut și de data asta, care mă urmărează înbind. Dar dacă iubi o actriță care, pe scenă, ar trebui să-și îmbrățișeze pătimaș partenerul, să-l sărute la pe gură... I-am lămurit, tremurat cu cea mai simplă sinceritate... Cred că niciodată n-aș putea iubi o, o actriță. M-am apropiat de divanul din colț, unde se găsea nevastă mea, și i-am spus că plecăm acasă. A, cum? Așa de vreme? Nu, mai rămânem." Trebuie să plecăm neapărat. Am de lucru mâine." Nu, asta nu se poate. Nu, nu. mai stăm. Se supără oamenii dacă plecăm așa de repede. E nepoliticos." Scoase o grinjoara din poșetă și își putra obrajii. Cu neputință! Și totuși am mai așteptat un sfert de oră. Era în mine ca o spaimă viu grăită. dragă nu mai pot rămâne aici niciun minut. Ei, nu, trebuie să mai rămânem. Vreau să mai stăm puțin. și își desena acum cu roșbuzele. Eu plec. Pleci fără mine! Am privit-o acum liniștit ca un mort. Ela, ela, îți dai tu seama de ce spui? Te rog, vreau să mai stăm. Nu se poate, sub niciun cuvânt. Nu se poate să mai stăm. Avea ochii mari, strânși și ocută între sprâncene. Ei bine, nu merg. Ela, te întreb încă o dată. Gândește-te bine ce faci. Dacă mă duc singur acasă, Înseamnă că am pornit pe un drum de pe care nu ne mai putem abate. Gândul că nevastă mea ar putea veni singură în zorii zilei, acasă, mi se părea o monstruozitate rece. Am mai privit-o încă o dată, ca în clipele semnării unei sentințe, și am plecat. Am așteptat în stradă zece minute și n-a venit. Cunoșteam la unul dintre hotelurile mici o cocotă destul de frumușică, voinică și nespus de vulgară. I-am spus să se îmbrace, am luat-o cu mine, am dus-o acasă, am pus-o să scoată tot de pe ea și am culcat-o în patul tuturor durerilor, nebuniilor și lacrimilor iubirii mele. Nevastă mea a venit peste vreo două ore. Nu știu dacă servitoarea i-a spus totul, dar când a înțeles, s-a îngrozit. Și nu-i venea să creadă. A căzut moale într-un fotoliu. S-a înfuriat apoi și a vrut să se repede asupra femeii, care nu prea avea de ce să se teamă. În patul meu o adunătură de pe stradă?" Și cealaltă cu o imensă și trivială doză de bun simț. Ai decât să dormi în el, madam, nu să umbli noaptea teleleică." Vedeam uimit și cu sufletul gol unde ajunsesem. I-am explicat că dacă face scandal și se află despre întâmplare, eu o să trec drept nebun, dar pe socoteala ei are să se râdă ca de o paparudă. A plecat întind ușa cu o energie pe care nu o bănuiam. Am frământat întreaga noapte trupul femeii străine cu o furie deznădăjduită ca să-mi demonstrez că tot ce oferă una îți poate oferi și cealaltă și că nu merită că e ridicol să suferi atât de mistuitor pentru atât de puțin lucru. Și parcă am găsit adevărată părerea. Primele trei-patru zile, dospind mânie, nu mi-a fost greu să îndur absența nevestimii. Pe urmă însă am început o serie de ipoteze, în toate sensurile, ca să văd ce gândește și ce simte acum. Cum știam că iubește pe altul, nu-mi închipuiam că îndură prea greu purtarea mea, și-mi recunoșteam dreptul și mă felicitam chiar pentru ideea bună de a-mi crea ultimul cuvânt. Mă întrebam în vag dacă ne vom mai vedea, dacă ne vom revedea, vreau să spun, în continuarea liniei trecute, așa cum când te deștepți după un vis atroce, reiei viața ta neîntreruptă seara. Și când simțeam că nu, adică nu mai aveam reprezentarea unei viitoare împăcări, cum nu-mi pot închipui azi în ce fel aș putea deveni președinte de Republică în America Centrală? După o săptămână am simțit neapărat nevoia să o văd, dar mi-am refuzat cu încăpățânare orice prilej. Am căutat însă pe o prietenă a ei ca să aflu prin ocol ce gândește, ce face, dacă întâmplările acestea de răsturnare și eveniment egal cu mișcarea planetelor pentru mine aveau pentru ea vreo importanță. Nu mi-a fost cu putință să aflu ceva, fiindcă pe stradă nu întâlneam ca să-i cunosc noul surâs, am început să colind restaurantele, cu bătăi de inimă încă din stradă, cu examinări ușoare a tuturor femeilor la început, cu reveniri insistente apoi, de teamă să nu mă fi înjelat din cauza pălăriilor mari și cu o tristețe de moarte, cu impresia că totul e gol, când trebuia să constat că ea nu e acolo. Aș fi vrut să văd capul acela mic, de statuie greacă, blond, cu ochii albaștri, cum e acum în formă nouă, să văd dacă mă privește cu ură, cu indiferență. Printr-o fatalitate de neînțeles n-am întâlnit-o nicăieri. Am reluat legăturile cu toate prietenele mele, mi-am făcut dintr-una amantă ca să-mi dea știri despre ea. Dar cum venea vorba despre ea totuși, de teamă că nu se știe cum se întorc lucrurile, nu-mi spuneau o vorbă. Evitau orice discuție, iar detaliile pe care eu le ceream, de altfel cu un ton vag indiferent, căci altfel n-aș fi avut nicio șansă să le am, mi totuși, firesc, parcă, refuzate. Am căutat să știe că petrec, că mă simt foarte bine. Dar aceste gesturi ostentative erau ca niște scrisori încredințate unei poște lamentabile. Nu știam nici dacă le-a primit și mai puțin puteam ști ceea ce gândește aceea care le-a primit. Să mă duc acasă la mătușa ei nu putea fi vorba. Nu mi-aș fi iertat niciodată slăbiciunea asta și nici n-ar fi fost posibil. Atât eram de definitiv în gândul meu. Am început să caut invitații în casele în care știam că ar putea să meargă. Dar am nimerit-o mereu prost. Acum toată nevoia de ea, comprimată în mine, se rezolva într-o travă a întregului organism, înăuntru. N-am mai putut mânca aproape nimic. O la fel cu a ei îndrezărită pe stradă, îmi punea un pietru în stomac și un nod în gât. Slăbisem și mirateam teama acum să nu afle slăbit din cauza ei. Eram alb ca un om fără globule roșii. Am sporit petrecerile ca să afle, să creadă că sunt slab din cauza orgiilor, iar în a patra săptămână un prieten doctor și un profesor consultant au fost de părere că s-ar putea să am un ulcer al esofagului. Și nu o vedeam nicăieri, parcă dispăruse în pământ. Am întâlnit-o totuși în penultima zi de curse. Era zăpușală, lume multă și un suflu de oboseală, Nădușită, lângezea în atmosfera prăfuroasă și încinsă. Am văzut-o înainte ca ea să mă vadă. Tot trupul mi s-a înfierbântat brusc, am căutat numai decât una dintre acele nenumărate femei echivoce, dar nu declarate, care tapează cerând bărbaților să le ia bilete pe cai, firește fără să dea bani, și am trecut vesel, radios și absent pe lângă nevastă mea. Era resemată de grilajul alb din dreptul pariului mutual. Când am trecut din nou, înapoi, sta pe un scaun ca și când era frântă de mijloc, privindu-ne cu ochii îndurerați. Îndura parcă o suferință peste puterile ei. Nu mai voia să vede nici să o ascundă, căci totul era indiferent acum. A fost o bucurie care m-a iluminat înăuntru, ca un soare. Am mai văzut-o acolo nemișcată, tristă până aproape de sfârșit, și pentru întâia oară cineva mi-a vorbit de ea. O prietenă comună m-a întrebat cum pot fi atât de lipsi de inimă, și eu, care m-aș fi dus să să o întreb cu o nemărginită patimă de ce, de ce, de ce ai început toate astea. Am trecut din nou, am salutat-o foarte prietenos, mi-a răspuns doar privindu-mă în ochi, fără un surâs, fără nicio mișcare a mușchilor feței ca o căprioară blondă înjunghiată. Peste câteva zile am întâlnit-o în fața chioșcului de ziare de la Independența. Ceruse o revistă de mode și tocmai o plătea, când a dat cu ochii de mine și a înțeles că o așteptam, oprit mai sus la câțiva pași. A avut o clipă de plăcere, nu, nu de bucurie, și-a mușcat cu o satisfacție vulgară buza de jos, ca și când ar fi spus, câștigând prin soare." A!" Ah, Domnule, în sfârșit, altfel întrevederea a fost frumoasă, cu lune cușuri de ironie, voit banală și superficială, ca să pară tandră și indiferentă. Speram ca ai să te faci mai urâtă de parte de mine. A, da, am avut eu azi dimineață o presimțire bună. Mm. Ți-ai oxigenat părul? Sau nu? E din pricina soarelui. După cât știu eu, nu. Se vede că e tot soarele a apărut și el numai din cauza dumitale Ce vrei, când întâlnim încăpăținați care vor să reziste, căutăm și noi complici. Dar spre mirarea mea, tot ea vrea să știe. Ai mai sedus pe cineva? Și-i tremura vocea de parcă era o actriță la întâiul pas pe scenă. Vreau să iau o tresură. Era ora douăsprezece și jumătate, poate. Mătușa ei sta înspre strada Olari. Am pornit-o alături pe jos. În dreptul universității, la stația de trăsuri, am fost bucuros că nu era niciuna. ne a spus care de gând să se înscrie din nou pentru licențe la universitate că a fost plecată la vaslui, la bunica ei, trei săptămâni. Prin fața ministerului de domenii am avut oarecare teamă că venea gale o trăsură goală pe care ea n-a observat-o însă. Astea rochea albastră? Dar parcă era mai puțin vie. Vai, mi a uitat-o și sufletele noastre pluteau deasupra cuvintelor, în ezitări, fâlfuiri, fixări și armici zboruri, ca un roi de fluturi deasupra unei plante, care ar fi încet transportată pe drum. La Rosetti, despărțirea era inevitabilă. Era stație mare de trăsuri și automobile. S-a oprit pe trotuar și în mine totul s-a oprit, dar a lăsat, fără să o vadă, o trăsură. A strigat prea încet alta și pe urmă a întors capul să-mi spuie ceva. Am ajuns poate pe la două în fața casei mătușii ei, dar parcă n-ar fi observat că am ajuns. Am trecut înainte, apoi de vreme ce se crease un precedent, după vreo sută-două de pași, ne-am întors și pe urmă iar, până la ceasul trei și ceva. Poate că niciunul, pentru nimic în lume, nu ar fi cerut însă celuilalt să mai rămâie. Eram așa de grăbiți și ne vedeam întreagă numai. Ah, de tine nu se îndură cineva să se despartă? Ah, de tine nu se îndură cineva să se despartă? Și era profund adevărat, dar o spuneam cu un surâs ca să pară abia ceva mai mult decât o glumă indiferentă. Sărât mâinile. Vai, o să mă ocăreasc, mătușă-mea! Dar, dar puțin îmi pasă. Își trecea limba peste buzele are, se parcă și surâdea cu ochii albaștri plini de suflet, ca de roa. Mă în după amiaza inundată de căldură uscată, chinuit de foame, adâncindu-mă ca în cauciuc, în asfaltul încins, privind caii obosiți ai trăsurilor, storurile trase pentru siestă, la mai toate casele, dar era în mine o tristețe ușoară și plăcută. Simțeam că femeia aceasta era a mea, un exemplar unic. Așa că euul meu, ca mama mea, când ne întâlnisem de la începutul lumii, peste toate devenirile, amândoi, și aveam să pierim la fel amândoi. Eram ca într-o zi imensă și întâmplările acestea mici, amănânțite până în fracții de impresie, erau printre cele mai importante în viața mea. Astăzi, când le scriu pe hârtie, îmi dau seama, iar și iar, că tot ce povestesc nu are importanță decât pentru mine că nici nu are sens să fie povestite. Pentru mine însă, care nu trăiesc decât o singură dată în desfășurarea lumii, ele au însemnat mai mult decât războaile pentru cucerirea Chinei, decât șirurile de dinastii egiptene, decât ciocnirile de aștri necuprins, căci singura existență reală e aceea a conștiinței. Și în organizarea și ierarhia conștiinței mele, femeia mea era mai vie și mai reală decât Stelele distrugători de uriașe, al căror nume nu-l știu. Ne-am împăcat peste o lună, când a venit cu brațele pline de crin târzii, au o amantă, și am fost împreună toată luna august la Constanța. Locuință tihnită, plimbări seara pe dig, împreună cu o familie cunoscută, aperitive în piața Ovidiu, înțesată de lume, și uneori în glumă, joc la bulă, când pierdeam regulat. Bineînțeles, în dimineața însorită eram și noi, ca toată lumea, încărcătură de tineri în pijamale și haine albe ușoare, în trenul de mamaia. Pe plajă ea era încă extrem de frumoasă, mai ales când tot corpul i se făcuse ca copt. Aproape înaltă, cu talia subțire și șoldurile vânjoase, cu sânii răzbind ghiciți camerele prin maioul negru, trâns pe ea cum e un șarpe în pielea lui, aduna toate privirile. Puțin prea înalt pentru subțirimea brațelor și coapselor, făceam totuși, cred, o pereche potrivită cu ea. Când legată la cap cu un tulpan albăstrui, cum e uneori cerul senin, care îi iradia lumina ochilor și limpezea liniile desenate, pure, punea apoi pe umeri un fel de pelerină, ușoară de tot, poroasă și albastră, tare ca vopseala, părea întreagă zugrăvită pe smalț cu fața aurie. În septembrie, întorși în București, am avut o ceartă din cauza copilului așteptat. N-a vrut să-l aibă și a trebuit să stea în sanatoriu vreo două săptămâni. S-a făcut bine avia pe la Sfântul Dumitru. A fost un timp destul de liniștit și am putut să fac vreo două drumuri la o pădure care făcea parte din moștenire pe lângă curtea de Argeși. Era un sfârșit de toamnă, de o frumusețe largă și potolită, și privăm de la fereastra vagonului, dealurile lenevoase cu păduri îndesate, cu acea felurime de colorit care arată creșterile. Dacă varai greu deosebit toate apele și asemuiile de verde, acum gama veștejitului cuprinde toate culorile tari. Câte vreme unii copaci sunt încă verzi, alții au frunzele pe negrul crăcilor, galbene ca niște cai se străvezii. Unele frunzișuri sunt roșii sângerat, altele violete, cărămizii, albe chiar. Cerul e imens și departe peste umerii dealurilor, peste sate, un fel de maestate senină, căreia lumină vie, dar gălbuie în culoare și potolită în căldură, îi dă o liniște melancolică. Nu pot sta liniștit, pentru că în compartimentul de alături, Sunt vagoane vechi, glează întâia a doua, Se aud hohote de râs, comentarii, aprobări călduroase. Să renunț să mai privesc carele care se deportează domol pe drumuri albe Și trec și eu dincolo. Un domn să tot aibă cinzeci de ani, cu gâtul în piele moale și roșie, Ca al cu ochii vii și mustața mare, pe figura pentagonal osoasă, de ce trebuie să intrăm în război? De altminteri, cam asta se discuta pe tot cuprinsul țării românești, când afacerile și plăcerile lăsau timp liber. E de o vervă îndrăcită, gesticulează convins, bătând aerul cu amândouă mâinile. Esențialul, de altfel, în replicile lui tumultoase, sunt interjecțiile. — E, e! Păi, vezi? — Cum spun eu? — Când spun eu? Și se scoală iar de pe fotoliul de piele. Cum o să reziste, domnule? Cum o să reziste? Vin încoa. Dacă pun eu aici o armată. Și arătă Orșova. Iar aici alta. Și arătă la Sibiu. Aici încă una. Acum la Brașov. Dar cineva obiectează. Bine, domnule Predescu, tocmai acum când nemții au terminat cu rușii de au ajuns în inima Rusiei, pe tocmai daia Răspunde domnul Predescu, desnădăjduit și șcrijelat, tocmai daia. aia Dumnezeu, nu vezi cum vine planul? Eu încep așa, și începu să urce pe harta care indica stațiile deasupra canapelei, și... Hai, hai, și... Hai, hai! A, merge! Și așa mereu, în timpul acesta, legănând, urca și o colea cu mâinile pe hartă de la arat spre Cluj, păscând parcă din urmă. Ei, așa că i-am luat ca din oală? Domnule Predescu, dar Mackensen ăla și Hindenburg pretind că ei o să câștige războiul. adause unul, nu numai pentru că ar fi crezut, dar mai mult ca să dea replica și așa ca să-l întărete pe domnul Predescu. Da? Și își potrivește țigara răsucită în țigaretul de trestie. O să câștige asta. Și... Iar aici face un gest foarte explicit, vârând degetul mare printre arătătorul și mijlociu. Auzi? O să câștige asta? Eu fac pari, domnule, că Hindenburg ăla al Dumitale, și își lățea buzele, dam? Să vie el la mine. Fac pari cu el, că mănâncă bătaie pe oricât. Hei! Se pune el cu mine? Domnule! portar de hotel o să-l facem după război. Ceilalți aveau aerul că se miră de îndrăznarea lui Hindenburg de a se pune cu noi și cu domnul Predescu, iar unul sincer nu se mai putu stăpâni privindul ul și privindu-se parcă. Domnule, românii e deștepți, ce o spun eu? Bine, domnule Predescu, atunci de ce nu intrăm? Eu nu cred ce susțin unii, că nu suntem pregătiți. Ce pregătire, domnule? Și ridică ochii desperat în tavan. Ce pregătire? Că mă omor cu zile! Ce să te mai pregătești? N-avem tunuri! Cine știe?" Domnul Predescu râde acum indulgent și cu pielea de curcan a gâtului gâlgăie. N-ai tunuri? Da! intră în război, domnule! și îți dă franțuzul câte tunuri vrei. Vrei o mie? Îți dă o mie. Vrei zece mii? Îți dă zece mii." Și ridică brațele Apoi le lăsă să cadă, uimit și dezgustat. Dar de asta e vorba acum. Ce nevoie ai de tunuri, domnule? Și întorcându-se surâzător spre ceilalți, Auzi, tunuri! Bine, domnule, de asta are nevoie neamțul și franțuzul ăla, Că sunt crescuți în puf și brusc furibund. Dumneata, știi cum e românul, domnule? Nădejdea lui e baioneta, domnule. Baioneta, înțelegi, dumneata? Că o vâră pune în prăsele și, dacă se rupe, dă cu patul armei. Uite așa! Uite așa! Și lovea îndrăgit și imaginar, înspre toate colțurile compartimentului, în timp ce ascultătorii îl urmăreau, ferindu-se încântați. Zi, baioneta și patul armei, domnule Predescu. Păi sigur, domnule! exclamă îngăduitor. Asta e arma românului. Aș vrea să văd eu pe neamțul ăla care să stea la baionetă." Și se întoarce triumfător și dârs în dreapta și în stânga. Domnule, când ori intra ai noștri cu patul armei printre tunurile lor, o să fie jale, că ai nu mai la scăfârlie trag." Domnul Predescu nu era de meserie, cum crezusem, nici cârciumar, nici Comis Voiajor, că am întrebat pe urmă pe șeful de tren. Nu-l cunoști pe domnul Predescu?" se mira ceferistul meu. Și avea dreptate, căci pe liniile astea secundare, călătorii se cunosc între ei cum se cunosc clienții a aceleiași cafenele. Domnul Predescu e de la Pitești, avocat. A fost și deputat odată. Merge la curtea de Argeș, care are o chestie acolo. Și resemnat de admirație. Deștept Tom domnule. Eu îl știu de pe linie. Când ți-o explica el ceva, nu. Nu zic, mai e și domnul Adamici, dar parcă... Tot domnul predescuie mai deștept. M-am plictisit și m-am întors la locul meu, ca să privesc mai departe întinderile de porumbiște uscată, satele pe sub dealuri și surâsul melancolic al cerului înalt de toamnă n De altfel și în cameră chiar după câte reieșise din ziare, discuțiile nu depășeau mult adâncimea celor din tren. Se anunțase o mare ședință de răfuială între cei care cerau intrarea în acțiune, și partizanii neutralității expectative. Am avut prilejul să asist la una dintre ședințele importante, când tribunele erau încă de cu vreme înțesate de public, cât se știa că guvernul va fi luat între două focuri. Partizanii puterilor centrale aveau să interpeleze banca ministerială. Pentru ce să lăsăm prilejul acesta extraordinar, când nemții sunt dincolo de Varșovia și aproape de Salonic? fără să intrăm alături de ei. Din potrivă, reprezentantii curentului antantist aveau să întrebe de ce nu intervenim să salvăm pe cei învinși. Sala cu sugestii de interior, de teatru, prin arhitectură, de club, prin verdele fotoliilor și al draperiilor, de catedrală, prin lumina de vitraliu galben, venită din luminatorul imens de deasupra, avea un aer solemn. Incinta era la început numai pe jumătate plină. Unii deputați își citeau gazetele abia apărute de după amiază, alții făceau cerc, discutând în fața vreunui personaj important.